і бики були його. Прохід лишили тільки в одному місці, щоб заганяти биків. Тут зібралася юрба, і в передчутті великої розваги не в одного потріпувалося підборіддя. З шинку викотили кілька куф-горілки, а коли засіки були споруджено, до куф підходили по черзі і жадібно припадали до корця. Квартовський приклався кілька разів, він уже ледве тримався на ногах, але в нього ще вистачило сили ходити і гукати здоровниці на честь Гольського. Слава панові Гоському, горла він, і десятки горлянок підхоплювали цей гук. Зрештою, хміль грав уже в усіх головах. Панство напереміж із слугами і міщанами порозходилося по засіках, ладнали мушкети і стріли. Затрубив ріг, і здаля почувся тупить ратець, гнали беків. Бики поводили кривавими очима. Біля залишеного проходу стояв слуга Твардовського і розпікав на жароні шину. Двоє слуг Гойського вели на налигачі бика. Той схилив буйну голову і помахував нею. Проході слуги миттю розскочилися, а слуга пана Твардовського приклав шину бикою до спини. Зашипіло м'ясо. Звився димок, бик крикнув і люто рванувся в прохід. Вилетів на Майдан і на нього радом посипалися стріли. Бугай осатанів, кинувся до найближчої загороди, вдарив рогами, і полетіли на всібіч ощепи. Гримнуло кілька пострілів, і з бика струмками зацебеніла чорна кров. Бугай на хвилю спинився, зачудовано поводячи головою, тоді повернувся і метнувся у другий бік. Назустріч йому засичали стріли, і загорлали під пилі шляхтичі і міщани. Один завзятиць Вискочив на горожу і замахав червоною плахтою. Бик урізався в загорожу, схитнувся сміливець і закричав пронизливо. Бугай підкинув його вгору, могутньо мотнувши головою. Вдарило ще кілька пострілів. Тварина захиталася на всіх чотирьох і гримнула об землю. «Афірою на банкет!» – загрлав Гойський, махаючи мушкетом. «Слава панові Гойському!» – вириснув захоплено пан Твардовський – в загорожі вже метався другий бик. Скажено рикав, і кров заливала йому очі. Він наскочив на труп міщанина і почав бодати його. Рій стріл упився в тіло тварини, а кілька пострілів бахнуло водночас. Бугай вирвався на середину Майдану, захитався, а тоді почав шалено рити рогами землю. Боки його лисніли від червоної юшки, а з рота виривався важкий рев. Розпачливий крик струснув повітря. Це третій бик вирвався з рук погоничів, відкинув їх, зачепивши одного рогами, і з ярким ревом метнувся на засадників, що стояла біля загорожі. З зойками помчали засадники через майдан, а бик, ускочивши в прохід, погнав за ними. Кілька шляхтичів встигло вискочити на загорожу, а один упав, підтоптаний могутніми ратицями. Загреміли постріли, і засвистіли стріли. Осадники запаморочливо загорлали з усіх боків. Твардовський захлинався і верещав найдужче, Бугай упав набік і забив ратицями. На Майдані, де ще пахло кров'ю, горіли високі багаття. Три туші було підвішено над вогнем, а загорожі розбирали на паливо. Госький сам пішов у шинок і наказав викотити ще кілька кув трунку. Спадали на місто сутінки, звідусіль сходилися подивитися на видовись коміщани. Слуги накрили панам столи, витягнуті із загорож, всі посідали просто неба і, доки поспівала печеня, з вигуками кружляли вино. Такого видовища ваші милості, кричав підпилий Падовський, я не пам'ятаю, доки живу. О, про нас заговорять, панове, послухайте мого слова. Хай знають нащадки. «Як уміли гуляти їхні батьки!» «Я хочу напоїти ціле містечко!» – ревів Госький. «Ей ви! Чи привели музик?» «Музики зараз будуть, ваша милосте, гукнув слуга. Госький шумливо звівся за столу і, похитуючись, пішов уздовж журби, що оточила Майдан. Вогнища стріляли стріляли снопами іскор, червоні виграви гуляли по лицях. Госький махнув порожнім келихом. «Ей, люди!» – загорлав він. «Я це наказав викотити для вас п'ять кув горілки!» Одностайний крик вирвався з сотень грудей. «А ці воли я віддаю вам закусити!» «Слава панові Гоському!» – загорлав Твардовський. Його слуга підхопив погок з юрби, і люди гукнули хвалу. Госький підступив до вогнища, лице його від вогню побуряковіло, вийняв з запаска ножа і вкраяв шмат печені. Заплющив очі і пожував. На нього летіли снопами іскри. Поруч зі шваркотом стікала товщ, а прискалене каламутне око тварини тупо вдивлялося у свого забійцю. «Можна їсти!» – закричав госький. І роз'ятрена юрба стрімголов кинулася до м'ясева. Рвали руками, різали ножами, відтинали шаблями. Скухов було вибито днища і слуги з черпаками відмірювали петво дерев'яні чаші. Пан Твардовський сидів за столом, приплющившись. Його огойдала в сивих хмарах. Ставалося, приспустилися вони, схопили Твардовського волохатими лапами, поклали на сіру постіль і заколисали. І оздрів Твардовський себе підвішеним у небі. Висів він над землею і плив кудись плив, Дивився вниз, крізь приплющені повіки, і бачив, як мчить дорогою кінний загін. Той загін оточував посілля, і він добре знав, чи є то посілля, і хто стоїть на чолі напасників. Ударено на гвалт у церкві, але найде, вже скочили в двір. Їдко спалахнула усмішка пана Долинського, перелякано закричала дочка Ходачківського, хто зі слуг вистрелив, але впав із розваленим черепом. Пан Долинський схопив за косу дочку Ходачківського і потяг її за клуню. Розбишаки кинулися грабувати панський дім. Вечники літали і по селі, махаючи нагаями і калічачи селян. Люди розбігалися на всі біч, жертви валилися, і над ними свистіли сірі змії канчуків. Твардовський плив у сивих хмарах, вуста його краяла сардонічна всмішка, заграли поблизу музики. Він здригнувся. На Майдані вже танцювали. Підпилі міщани і міщанки хапалися в обійми і гопцювали. Скакав, облапивши широкотілу жінку пан Госький. Стрибав і слуга Твардовського, та і решта шляхти і міщан. У цей мент наче забули про станову різницю. Дихали одне на одного перепаленою їжею та горілкою, запалювалися вогнем. Слуги підкинули до багаття палива. Все те темісово обіляти червоною барвою, ще шаленіше застрибало і закрутилося. Чоловіки тисли до себе жінок, клеїли груди до грудей, ноги до ніг. Жінки звискували вражено і захоплено, а їхні напарники дико і басовито погукували. Витинали музики, якийсь чорний лахман горлав у вирвисько-натненну пісню, біля куф все ще пили, припадали до чаш, а тоді знову кидались у нестримний вир. Твардовський наче приспустився до землі. Сиві хвилі гойднули його, і він причалив до найближчої кухви, взяв черпака і приклав до вуст. Потяг у себе вогонь зі смаком крові і пирснув наче кіт. Тоді знову піднесло його вгору, і знову він поплив задоволено, сміхаючись. Побачив, бо і другий кінний загін який з льоту вдарив на помістя пана Долинського. Слуги Долинського тікали через поле, але їх наздоганяли кіньми, топтали, в'язали і волочили за собою. Розбивали вікна й двері, тягли добро й складали на вози. Твардовський повернув голову в другий бік, а бістя пана Ходачківського палало. Загін відходив у ніч. Долинський озирався в ряди годи, скалячи зуби, а за ним бігла, припнута до коня, дочка Ходачківського. Обличчя в неї було закривавлене, волосся сколошкане, а очі повні жаху. Пан Ходачківський там, біля другого бійстя, світив задоволено усмішкою. «А ну, хлопці!» – горлав він, – «розбирай це кубло!» Люди Ходачківського полізли на дах, скидали гонту, стинали бантини. Твардовський хитався у сивих хмарах. До нього підпливла кудлата постать, і він уздрів жіноче личко. Воно захихотіло і підморгнуло Твардовському і той оскалився, показуючи попсовані зуби, схопив жінку в обійми і шалено почав перебирати ногами, дригав ними, бо плив між небом та землею. Жінка хихотіла і притискалася до пана Твардовського, і він закричав захоплено чи радше заіржав, глибоко в темряві. Кудлатому мороку завис і сумно загуснув крик коня. Палали багаття, іскри обсипали юрбу, гуцали натнено на чоловіки і жінки, і Твардовський раптом відштовхнув від себе те, що він приймав за жінку. Спалахнула блискавка перед очима, чорне обличчя з рогами зирнуло на нього і зареготало. Чорні руки підкинули його, як м'яч, і Твардовський знов поплив у сивих хмарах, підвішений над землею, без сили торкнутися тверді чи знестися до хмар справжніх. У глибині ночі ясніло ще одне вогнище, розбивав маєток Гойського розбійник Ясинський. Жінка пана Гойського ридала гола на землі, і її ясне волосся тремтіло на плечах, граючи іскрами. Тонкий страх, наче вуж, проліз панові Твардовському під піхве. Озернувся довкола, чесниця йому, чи може мариться? Ні, летів він над землею, злегка похитуючись, наче надута куля. Поруч кружляли, шкірилися і кривилися якісь обличчя, і він раптом збагнув, що то все його обличчя тільки розкладене на таке множество. Тоді знову підпливло до нього те чорне, приклеїлося до його вуз холодним присосом, і Твардовський став зовсім легкий от того поцілунку – схопив себе за волосся і почав смикати, щоб отямитися, але тільки ніч глибочезну побачив і кілька палахкотливих вогнищ у ній. Вогнища у зв'ягелі і роз'ятрену від вина та їжі юрбу, що вигецувала. Вогнища садиби Ходачківського, на яке востаннє озирнулася, біжачи за конем Долинського юна Ходачківська, вогнища садиби Долинського і садиби Гольського – де звела до неба білі руки на жінка і трусила ними, чи молячись, чи проклинаючи. Пан Твардовський перекинувся горі черва і поплив далі між небом та землею, вже твердо знаючи, що ніколи не ступлять на твердь його роздуті, як кулі ноги. Перелисник Маріїне обличчя було червоне від сліз. Батькові ж ті сльози пекли, як вогонь. Вони сиділи в хаті самі. Батько бачив, з дочкою коїться щось недобре. Відтоді, як Іван пішов із військом, почав він і не доказав. Тонька впала на руки і заридала. Несміло торкнув Марію за плече і відчув, що йому щепли очі і самому. Чує лихо твоє серце, пробурмотів він. На війні воно, звісно, чого не трапляється. Марія вже втомилася плакати. Сиділа за столом біля стіни, а обличчя її було заюшене слізьми. Але дивна глибока якась краса освітлювала її зсередини, і батько відчув, як ця дитина дорога йому. «Може б ти того?» – сказав він нерішуче.